Të gjitha mi njohjet, falëndërimet, lëvdatat me absolute, me të plota, janë vëtëm për Allahumë, gjelle gjelaluhu, zotin e bot, trave kriju, si me gjithësis, për shëndetjet, mirësia, begatia, salavatët e zotit, dhe salavatët tona, bëj për nga mbelin ton, salallahu aleyhi ve sellem, bëj familjen e ti të ndarshme, bëj shokët e ti besnik, dhe bëj gjitha të të të sretën djekin, dhe pasojnë rrugën e ti më t e kiametit të ndërruar gjëmatli të ndërruar të branishëm me lejën e Zoti Gjelle Gjellohu dhe të vazhdojmë në vargun dhe zinëgjirën e ligjeratave tona duke u mundu që ta pasqirojmë je qkrimin e pengamberit ton sallallahu aleyhi vësallem dhe përshkak se përmendëm në disa për e ligjeratave se mundësia për ta prezentu krejt historinë Muhammedi sallallahu aleyhi sallem në këtë numër të ligjaratave është se gati e këpam mundur andaj dhe të mundohemi në këtë ligjarat që ti nxeshmi dikun 7-8 vite me një vend me lejnë e zoti gjelle gjelle gjelle dhë. andaj dhe të rvatëm dhe të përpichem në s'ka ishë mëri që mos lëndë një një, një njëri pa përmendë e cila është më rëndësitë të cekët në kronologjinë dhe rrithshmërinë e nxarjeve. Por se, përshka këse pjesa e mbetur e medinës është edhe më e nxeshur, edhe më, më e mbushur me, me nxarje, andaj do të mundojmi në këto tri ligerata s'ka i shmërisht që ta përfundojmë periudën e mekës. Andaj me lejnë e zoti Gjellegjellu hu shumë për nxarjeve, do t'i përmendimi se kanë ndodhë dhe aty ka detalet shumëta në gjarjet shumëta në në gjarje ekstëmërat por se ngushtimi i kohës nuk premton që neve të zgjerohemi në to, por se besimtari i zëllë shumë duhet që qëfleton t'le dzonë më shumë dhe në mos më jaftohet me këta ligjarata, neve për mundohemi që nëzirëmi disa mësimin nga këvistëri e bushme për nga më berit sallallahu aleyhi vë sellem thamë në ligjaratën e fundit se pëngamberi sallallahu aleyhi u sëllem i u zbritën disa prejajeteve të cilat e urdhrun aleyhi salatu sallam që të del haptas që të kalon nga periudha e fshehur në haptas dhe të banë thirje por se kjo filloj me angushtu rethin pëngamberi sallallahu aleyhi u sëllem me parin e asaj kohë të cilat e mohonin dhe nuk e besonin se ishte pëngambert dhe Kishin loj loj arsyje të kota dhe format të cilat e mëhonin për nga mberit sallallahu aleyhi vesellem Përmenu në ligeratën e fundit, se si e pritën Se si a i prezentoj argumentet Se si i prezentoj faktet Se si filloj nga familia Se si dul të kusherit Se si dul të gjalart E si pastaj u zgjeru të këfisi kurejshve Pastaj dul në popol e kështu më radh Por se pritja ishte Jo e, e hishme Nga ta të cilët jetonim në kone Pengamberit ton sallallahu alaihi sallam Dhe djetartë në Katër pika i kam përmledh Refuzimet e Kurejshve E para për e tëra ishte Ngritja e Pluhurit Në bivërtëtsi në Kur'anit Kinë se ki Kur'an nuk është i vërtet Ki Kur'an nuk është i vërtet E ka shpik aj Ja ka mësu dikush e kështu më rarë Allahu zbritja jetë edhe i citoj fjalët e tëre e dyta ishte që ti angazhon i njerët me moabete tjera për që imbul i angazhon i njerëzit me bisejda të kota vetëm me vetëm që më sa dëgjojnë Kuranin dhe kështë i prej formave për që imbul nësë dikosh dëshiron të më ndëgju për nga mberin së sellem ata i thonin eja na të kalzojnë atë dishka ma interesantë Eja natë ka zënë biseda ligjerime më të mira dhe mundonim me të reguë legjendat dhe prallat e tëre. Forma e të rejtë me të cilën ata u mundun që të ndalin hovin e pengamberit a legjë salat të salamishte kompromisi, pazar loku, shlopak ti pak na, lëshopin ti pak fentane, na pak fenton, por se zodi që ka tha jo, Ajo është e kodë, që kanë me hupë ata? Ajo është e kodë, e kodë, i kodë i nuk hupë. Andaj, njëriju duhet mërë nësim nga këto formës e si e pritëm për nga mberin së sëllëm. Dhe e fundit e kadër ta ishte ironia, talja dhe përgënjështrimi me arroganës. Pra, si e për nga mërë, je i shmendur, të kam bë e gjinët, të kam prej ke gjinët, e kështu me radhë, je rëna cakë, e kështu me radhë kështë e forma e argonës të cilën i qëndronë të nkryje kush e bugjehli Amr ibn Hishem njëri prej kusharive të pengamberit sallallahu aleyhi wasallem i cilin ndronë njët dhe vritët në luftën e partë madhe të muslimanve lufta e bedri dhe cila ka ndodhë po në muajnë dhe cilin neve jemi muajnë Ramazan kështë e forma se si e pritën pikëtu është një vardë në gjarësh ku Muni më mund dal shumë, po s'kemë mundësi mund dal. Do të shkojmë shkurtimisht në Xhondhjarë dhe të ndalemi te Xharrja e Isra's dhe Miraxhit. Te Xharrja e kalimit të pejgamberisë së sallallam prej Mekës në Mesjidul Aqsa dhe prej Mesjidul Aqsa në qiellin e Zotit xellal xellal fi ula. Filluan kurrisht pas kreet metodologjive të përdorura dhe dështimeve Me Muhammedun sallallahu alaihi wasallam fillon në formën e pestë, dha ajo ishte et ta'dhib tortura. Kto janë? Po, pra, kur njerëzit nuk të bindin me argumente, me fakte dhe nuk të bindin me të angazhuar me punë tjera, dhe nuk kanë mundësi me paqardh, po kompromis, dhe nuk shkon me atë se je i çmendur dhe i manipulum dhe trush për larë. Atare cila është? Atare është izolimi dhe tërtura. Dhe derdhja e azapit nbi njërëz. Andaj Zoti Jon Gjellegjellu nga të regojnë Kur'an për popu i me herët, të cilat krejt format i kishin përdor për dhe në fund një kishin ngjellë kjo. Kjo, kjo arroganc e kurejshve shkoj largë. Kjo arroganc e kurejshve shkoj largë. Aqë largë ka shku kjo arroganc deri sa thanë. Allahu ora registroi në surën Al-Anfal, surja 8. Fa në gjuhën e tyre, Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indik fa anzir alayna hijaratan min as-sama. Fa oh Allah, si ti et e vërtet që kjo s'ka po thot Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam, atar atar çogura dhe dënonë. Realisht ç'i thua asht që me thonë Nëse un kam dilemë dhe kam lëkundje, dyshimë, mjegulla, do të më thonë o Zot, si ta ketë ki të dvortëtetën çon te ty? Ose kush do të çajë ka dvortëtetën çon te vërteta, çon te drejta, te ajo rruga e drejtë. Ata thonë si i jetë Muhamedi? Huwa al-Haqq. Ai është i vërtetën, çka thonë? Enzil aleyna. Ço lanëve gurrë të qelli. Prandaj kulmin e arritën në në rëgantë, pra ata mon nuk dëshironi me dit a është, a nuk është thjeshtë edhe mu kanë nuk në intereson thjeshtë edhe mu kanë nuk në intereson andaj ka kësi kategori njërës të ndëruar gjumatlitë të cilëve nuk e intereson e vërteta pra ka njërë të cilët kanë lëkundje ka njërë të cilët duhet me ja ungritë argumentin me ja ussharue nuk e ka dëgju por se ka kategori të njërës si kur që thanë kë Situata vërtet zbrit na zbrit na buri prej prej çelit, por se zoti çka tha. Jo makan Allah. Allahu nuk është që ju donon juve e mesin e ju është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj fillun ata me tortur, me arrogancë, me zbrit dënime mbi shumë shumë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nërësa të të të mënë kajim e lëzije, zotë i kishtë të rujtë Muhamedin sallallahu aleyhi sallem me agjën e ti Ebu Talibin. Dheri sa të ndrojë e jetë Ebu Talibi, zguzon me prajë kërkush për nga Meri sallallahu aleyhi sallem. Përse ata të cilët s'kishin mbrojtje, s'kishin sigurit, s'kishin garanta, ata kanë shiju nga tortura e ashpër, dheri sa ka thonë i mi abbasit, Atë shumë tërtur kanë shiju deri sa Zoti ka zbrit a jete edhe nëse thuni fjallë të kufrit të mohimit, ju kini tolerancë. Sigur që ndodhi me amarim një asirim. Atë shumë e kanë tërturu deri sa ka thonë, qka të thamë? Qka të thamë? Ka thonë thuj se Mohamedja rënacak. Ka thonë aja qashtu. Ka thonë thuj e sa është rënacak. Ka thonë rënacak dhe ka shkuar duke çoitë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andajm rriti tortura me një gradë të madhe. Prai atyre të cilët u torturuan të të ishin shumë. Ishin shumë, prej më të ashpërve që pa kismet me u torturoi ishte një sahabi me emrin Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu warda. Gjithashtu prej atyre që u torturuan shumë ishte Bilal ibn Abi Rabah Shoki pengamberi zesëllëm nga Abesinia Edhe shumë për e të tjerëve dhe zedet U tërturu dhe në, për, në këtë periud U vranë disa për e tëre U vranë disa për e tëre Në këtë zymëti Reagoje Bubeka Rësiddiqu A i kishte Sigurin e po Fisit vetë Fisit vetë e siguron të ata Dhe kishtë pare, kishtë pasuri Dhe filloj me i liru me rob Filloj me pare me i liru e Vete me vetëm ti ti shkarkon nga, nga tërtura Andaj i liroj shumë për e tëre Për e tëre Bilal, Ibni Rabahin, Amir, Ibni Fuhejra Dhe shumë për e sahabëve Pastaj, fillun periuda e propagandës Kundër pengamberi sallallahu aleyhi sallem Me të gjitha format e taljes Me të gjitha format e taljes Por shembol, vinte pengamberi sallallahu aleyhi sallem qabe Edhe ata dhe ishin, qire kushart që rëki këtë ka ardhë dhe përdonin emra nofka, lulloj që e rëndonin pëngamberin sallallahu aleyhi vësallem mandaj Allahu Gjellu aley tha në edhim në edhim se ti po të gushtohet gjikësi qka po thoin në edhim pra ishte njeri e mundonin pëngamberin sallallahu aleyhi vësallem dhe në këtë arësir të, të tërturave pëngamberin sallem ju jep leje sahabeve disa prejtërët e se dhe të s'kishin mundësi zhvendosje dhe emigrim nga mekja dhe zxedhe një vend për së në lafdroj për nga beri sallem dhe ajo është Etiopia Abesinia atje shkun disa prej shokët për nga beri sallallahu aleyhi sallem fillin, fillim shkua një numër i vogël dikun një mbët bura dhe katër prej grave pastaj në këtë periud dhe risa ata ishin në Etiopi zbriti një sure Surë të nëgjëmë, surja e yllit Në këtë surë Këtë surë e ledzun në meke Dhe ishte Një loj në dëgjimi Ma me vëmendje i korejshve Atë shumë ja umur zemë në Kur'ani Diri sa bënë në sejshdhe Prej madhështisë Kur'ani Dhe kjo sejshdhe nuk ishte sejshdhe imani Po thjesht Këthjesht kur një riu Së në përmbanë emocionin dhe i dhe lotin Sigur e bu talibi Para i sbeson të dhe ju shkon lajmë i këtyre se kanë besu e kurejshë dhe me kelit janë bo musliman dhe këthehen por se e gjenë se janë rrejt dhe propaganda ka qenë e gabuar por shkak se apsidat kanë qenë larkta dhe lajmët nuk kanë qërkullu me me këtë komoditet shka e kemi sot në këtë periud e pranon islamin agja i pengamberi sëllëm, hamza në këtë periud e pranon Islamin Hamza. Pastaj pasti pranon Islamin Umar ibn al-Khattab. Dhe ato ngjarje se si e ka pranuar, se si e ka pranuar, janë të njohura në librat e historisë, poshtë se me fakte dhe argumente nuk qëndrojmë. Me fakte dhe argumente nuk qëndrojnë, qëndrojnë sigurisht që nuk qëndron se Umar ibn al-Khattab i ka vorrros Çikat në Jahilië. Nuk qëndron kjo. Omërën Khattavi asë njërë nuk e ka varos asë një qikë të tijen në kohën e ignorancës. Nuk e ka bërën Khattavi dhe pësë është e njohë hërbë kjo në historiqet e njerëzve. Pastaj, filluan kurejsht me mendu shka me bërë me ketë. Kërejt format i përdorën. Edhe dikush për e tërë e propozojnë. U të betur në rabia. U të betur në rabia. Bab gjyshe i Gusufjanit. Babjishi e Busuvionit, Suf, e Busuvionit dhëndër i Utbas, Babai e Abu Hudayfës, dhe i Hindit tha, "A keni provuar me të butë? A keni provuar me të butë? Ju deri tash me tash por keni provuar, po me të butëskë nuk e provu. A gjët më çëm ta? Tha, "A keni provuar me të butë dhe pejgambësi sa këtë njerë i pat lavdëruar shumë." Tha, "Utba është aqil, njëri më çëm, ama popullivat se ngon. Popullivat nuk e ngon." Tha a kini provu me të but Tha s'kemi provu, shko t'i provoje si dush Dhe tha shko, shkoj otme Dhe i prezentoj pengamberi së zellem Disa prej ofertave E para prej tira ishte Nëse dështësinën krijetër lëkin Dhe t'bosh i pushtetëshem Ta japmi Pengamës në për e do gjon Tha si dush pare I mledhë mi kitë pare Dhe ti ti japmi Dhe nëse ki i përqëllim Me Arrit dhe një gruje, im ledhë mi djetë matë mirat, piket kabileve dhe t'i apë mi ty. Dhe nëse je ismut, t'athirmi një rukë e gjitë dhe një, një mjekë. E kishin përqëllim rukë e gjitë se ismut për i gjindëve. Dhe pingamë e se rësë e sem po e dëgjënë. Edhe asë një përgjizë nuk jadha. Vetin në tha, a e kryte. Tha po. Tha këshyrë sa shtishka me ndohë. Edhe i lezoj pingamë e rësë e sem po e dëgjënë. Nga sur atë shumë i lezoj ajete dhe utpja ishte njëri meqëm ishte njëri meqëm e kuptoj kërë anin ma mirë se na ma mirë se na, dhe përsa is besoj po ma mirë e kuptojnë dhe se gjua vetë ishte ishte gjua e kullume dhe edinin atë gjua në arabe deri sa mërini me do ajete ka ti pla zemra prej, prej asoj qka e tërheq e kërë anin dhe i tha mjaft mjaft posh farefisin mjaft dhe endali dhe u kthit te populli i tij dhe e pa se me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk u shpun ca aj ka prej tyre mundësive që kanë ajë ofruar ka, ja ka donej problem me ta andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ja ofruan edhe kta por se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u provokua dhe nuk u tërhiqsh drejt këtyre se endeve të, të liga pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju jep leje prop sahabeve që të emigrojnë për së dyti në Etiopi dhe dojnë një numër shumë më i madhësën sa herën e kaluar ata ishin dikon të dhe të dibura dhe dikon të të mëdhët gra emigruan të kështeti dhe i vendi Etiopi së asaj kohë dhe në krye të të tëre pengamberi sallallahu aleyhu sellem e cëktoj gjalin e butalibit gjaferin vlaune alijut radiallahu an pastaj në këtë periudh Pejgamberi sallallahu alajhi ndodhe dhe një një ngushtim tjetër, der ishte bojkoti ta chuim i shoqërisë komplet kundër farefisit Pejgamberit sallallahu alajhi. Ataj provon këtë këtë formë, më të forma e kputjes financiare dhe ekonomike. Dhe kjo quhet periudha e bojkotit në luginën e Ebu Talibit, pra umbledën krejt farefisi i Abdul Muttalibit dhe i familjes e Hashimit ku në një lugin të Mekës dhe kjo lugin quhet e Abu Talibit pse nga se ai e menaxhonte ai i shikonte ai ishte si krijesori i këtij këtij juvë zhvend, kësaj juvëndosi në kët në kët lugin por ai asoj çka kishin bën në kët bojkot e kishin shkruajë një marrëveshje e kishin shkruajë një marrëveshje çka me bën me kët familje pritëra kanë shënuar la ay shtari minum ahad As kush zgudzon me blej për e tëre, dhe as zgudzon me shita tëre. As me blej, as me shita. As nuk ban mu hul me ta në me zhlist. As nuk ban mu përzime ta. As nuk ban mu martu me ta. Dhe as me ju donë qika dhe me ju morë qika. Dhe ket e, e lidhen qabe, që kush do, po kus do që vjen me e po ata. Kush do që vjen me e po ata dhe kjo është ngushtimi matë për pengamberi dhe kjo është gjati për tri vite dhe kjo është gjati për tri vite bojkot absolut bojkot absolut s'ki mund si me paramendue s'ki mund si kësi embargo me paramendue as deri sa ka arë në për histori se kur ka arë dikush për jasht për shamit dhe ka posë mal ka dal e bulle hevi ka dal e bulle hevi dhe ju ka të në saj kini këtë qmime ja ka dal të qmime Po që e mund një dirhem Ka thonë, une me dhejt ja ublej Mësja u shqit një këtënve Une me dhejt ja ublej Mësja u shqit një këtënve Ka qenë, pashpërsi e madhe Dhe e li sa është transmitu Se kanë hangër dhe gjejthe Bojkot i madhe Në këtë hapsir të Bojkot e dhe këtë periud Lindt Abasi, djalin e ti Abdullah Abdullah ibn Abasi dhe pengamberi së sellem Lutët për këtë Për këtë njëri, dhe djetarë kanë thamë se prej të mirave të këti bojkoti nga mesi shumë pështirave, ka qenë lindja këti njerit të malë, ibn e Abbasit, shpash kërë thojna në Kur'an, që që ka kuptimin, ibn e Abbasit, ka famë, që që ka këja jetë kuptimin, ibn e Abbasit, këtë njëri kur lindi në këtë ngushtim, andaj që ka thamë, ngushtica të vinë me, me nimetet më oja, vështirësit të vinë me, begati të më oja, andaj thapin nga O Zot çelja kuptimën. Andaj Allahu xhelel xhelal u e bën kët njerëj, njëri të madh të Ummetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pas bojkotit, thash, po i kalojmë ngjarjet se skemi skemi hapësir kohore. Pas këtij bojkotit, me një planifikim të disa prej Qurayshve dhe familjes të Arabëve nga Quraysh, thanë, "Kjo zgdurohet. Tur për neve." ku kam ri puna edhe buk mësë mjushit edhe mësë mëshit e mësë me më blejme ta kjo së dorot, kjo është patrici e madhe dhe fillun disa prej tyre si cili të të të dhëndu në smuj smuj këtë të fort janë dhe u banëm 5 vetët në ditë transmitim dhe shkull dhe thanë në kena me këput këta dhe kur me një përleshe me e bugjehlin thas ka kushve këput këta kur dunem disa prej plecve ta sajkove 1, 2, 3 kur u banëm 5 apo se këtu shumë kabile ka kanë kanë mbledh kundër dhe kur e çelën at letrën e pa se kishte hangur i kishin hangur krembad dhe kishte mbet vetëm emri Zotit جل جل الوه بسمك الله اللهم me emrin e Tan wallah por and më emrin Allah, e Allahut e kanë bojkotu e kanë bojkotu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ai sa shumë në emër të Allahut bojkotojnë muslimanët sa shumë në emër të Allahut بسمك الله اللهم emrin e Allahut e kanë shkruajt dhe po pojelojnë të rritur po nuk ka shkrujt historiak si bojkoti andaj të ndëruar gjëmarli kjo ishte ajo qka për nga mberi sëllëm e, e kishtë edhan edhe prej taksës dhe tatimit për këtë fejtë e madhe bashk me me shok të vetë dhe me atatë të cilat i këshin besu për nga mberi sëllëllahu aleyhi sëllëm pas taj pas i lirohon nga kjo dhe dalin nga kjo lugin atërë ndron njët agja i vetë Ebu Talibi dhe pingamberi sallallahu aleyhi ve sellem mërzitët shumë shumë mërzitët dhe pas nisa për pjekjeve për të janëzirë një fjallë i tha, oa oh, gjajenë besh një fjallë, keli me ten besh një fjallë, thujë ndoshta ditë e në gjikim u haqë u biharabbi dëbaj polemik me zotin ten ti tha, mo zotë, ki për një me u konë shumë i keqë për një me s'ka besuë po me tështë fjallë ndoshta dytit për dit dhe me dalë prejzjarit të gjhenemi por se ati uvërësullën ata të tjertë dhe i thanë fejen e babës, fejen e babëgjishit fejen, fejen, fejen dhe nuk pranojnë me him fejnë e pengamberit se selebë a sa kishte sakrifiku ni tato dhvjeqar pa ndamendo ni tato dhvjeqar pengamberit se më i kishte 52 vjet në bojkot apo 50 vjet në disa transmitime a i ka poftë, tadot dhvjet Tadhës vjeqarë e duron urijën E duron mipon nipa E, e fmite vetë Të rritur, të hongë bari Gjejë pit dhe pitkeçtit Dhe prapë se prapë Nuk ka besuhe Dhe kjo është i breti madhë Se nuk shkohë të zote që ish mendojnë anak Po që ishdo ajnë Andaj thapin nga mbejë se në pas si vdis, vdic Si idhujtar Thale esteghfirën e lek Malem unhe andherik Të rështë bedon Bukhariu dhe muslimi Ta dhe Allah i ka me boj stikfar Vetëm nëse më dalën zote Dhe zbritja Allah ajetë Ma kanë në lënë nëbiji O lëllë dhine amënu Ajes të këfiru lë mushrikim Ta Allah si ta kom për nga mberit A asatërë që kanë besu Me boj stikfar për i dhujtarët Dhe kjo ishte që i ashtoj mërzijën për nga mberit Salallahu aleyhi wasallem, Dhe pas ta i tha për nga mberit O zote atar lehtëso Për nga me zëmë nuk, nuk, shlo, nuk për shlom pe Me kanë Me, me zotë Polemik A i tha jo Jo i stikfar A tërë dha o zotë letësoja Mas i kjo zbojot Letështëkojmë të tjetra Tha Eluta Allah Umi ja letësue Dhe ajo është i vetë mi banor i zjarit Shka e ja ka dënimin mat let Por se nuk delë për jati i zotin arrujt Tha për nga mbiri së sellem Ebu Talibi I vejsh dina dhe Dikëpuc, nga Nga zjarri, i vlojnë trut Për nëzetit Këta e ka dënim Këta e ka dënim Pas taj, pas dhekës e butalibit Indron jetë bashkëortje e vetë Khadija radiallahu anha Dhe për këta mërzitët shumë Për nga më berisë e sellem Dhe për këta mërzitët shumë Për nga më berisë e sellem sh, Atë shumë dhe risa Në medine, qësë shumë me ka përmen Khadijën edhe ajë që ne ka shqëtëcuë Shumë e ka përmendë Khatijën E ka dështë, e ka respektuë Dhe i ka thënë Aisha, ja Rasul Allah Me këtë plakë Vashdimishtë Khatijë, Khatijë Qëtë shumë e ka shtecu E ka përmendë me mësënavë Dherisa da Aisha ka reaguë Andoj kur i ka vdekë Khatijëja për ta o kam Dherisa dhisa dhjetarë e kanë qujtë Viti piklimit Por kjo nuk qëndron Por se e kanë qujtë dhisa dhjetarë Viti piklimit pëse Aja Gruoja Shoku dhe sai i, i porcelen Abisini bojkoti kjo vetëm shkoi vetë e ngushtoi rrethën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam porse arjibrili dhe ja qetçoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pakë marzi dhe i tha hadihi khadija kjo është khadija allahu i qetiu selam allahu i qetiu selam dhe ja ka garantuar një një pallat në në xhenet ku s'ka zhurm Kur nuk ka zhur dhe ka qëtësi Pse? Se kjoj i siguron të qëtësi Muammadi së Sallam Sa është më në në në në në si gruja Mi siguru qëtësi i burrit Sa është më në në në si gruja Me qenë për krasë e burrit Sa është më në në në si që Gruja mësëmi ubo barë burrit Por me qenë Shiko Allahu gjadha bani së Sallam Palat me qëtësi Dhe pa zhur Pse? Se elgheze Umin gjinsi l'amel Shpërblimi Sikur që i kësiguru për ingamberit tem që të si, në të sigurojnë në gjennet që të si. Andaj kjo ishte viti ku për ingamberit së sellem u mërzitë shumë nga se i vdicë gruaja e cila kishte jetu një periud shumë të gjatë me. Me ta dhe kretë fmiti kishte pre Khadijës, përvesht Ibrahimit që ishte e përmentën në rizëratën e kaluar. Gjithashtu të ndërruar Gjëmatli në këtë vdeket e Khadijës me njëherë pas disa koh Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e fejon Ajshën. Fejohet me Ajshën radhiyallahu anha, vajzën e Abu Bakr as-Siddiqut. Porsë martohohet, më ma vao me Ajshën në në Medinë dhe hyn dhëndër me ta në në Medinë. Në këtë periudhë, pas vejesës martohet me gruan tjetër Saudat ibn Binti Zam'a. Dhe me këtë gruaj kalon shumë vite dhe me këta pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem dhëndër dhe është gruja e dytë pas khatijgjës me të cilën është martu ndërsa në mes këtëre dijave është Aisha radhiallahu anha Andaj pengamberi së sellem u martu me këtë gruja dhe e cila e, e, e rëspektojnë në gjitha është të shumë pengamberin sallallahu aleyhi wasallem filluan tërturat edhe moshon Shikoni subhanallah nësa e merë një riu jetën e pengamberi së sellem pisë e bok pengamber dërsa ka shku të zoti gjelle gjelalu hu As në ditë s'mundesh me gjetë aty ajë rahat të kontonëit. Po rahat. As me ditën kur ka shku. Edhe kur ka bë sh tetë vjetin dhe ka bë pushtet, dhe ka bë ekzekutiv dhe ka bë lixh. Prap s'u shbor rahat. Prap s'u shbor rahat derisa ka shkujtë zoti vet, jelle le jela luhu. Edhe në vdeke oj dërsit pejgamberi salla. Dhe kjo nuk do më von torturë zotit. Qëto Allah nuk e torturon robtë vet. Po ata shka i do. Wallahi Allahu jelle wala do robshka i do. Qëto i taito i angazhon, i djërësit, i banë mu sakrifikue. Andaj, shiko për nga mesra, në vështisi pas vështisive, vështisi pas vështisive. Andaj, i tha, Allah, u të varë, kjo e talan ajet. Apo, njëzit thonjë, isho Allah, ka mu po mirë. Allah, u tha, letër kemun në tabakan, anë tabak, kini me hip, gjendje pas gjendje. Kur do me hip në altë, kur është ma, mazorë? Kur t'ja nësë është akutë më në altë? Allah, u tha, letër kemun në Për pjetë, për pjetë, për pjetë mazora. Kër për pjetë është mazor, fillim, pak e kini një hujon matë malë, pas ta i fillon të qëlluta kati. Andaj për nga mberi se më kër vdic, i vdicë, a, gjë i vetë, eshtu në tërturën kër eshtë. Dhe ebu Gjehli u hakëmor dhej për nga mberi se selle. Gëse ebu Talibi nuk shlon të pejë. Nuk shlon të pej, ataj dhe shenë shloj e njipin, shloj e nga të mirëmi me ta Poj nuk shlon të pej, por shkakve dhe ifar e fizit e familisë e madhe Shka e kishë Ebu Talibit Andaj pas vdeket se Ebu Talibit, për nga mberi sëllem, ishtohet shumë tërtura Dhe herisa për nga mberi sëllem, e ka përmeni këta në hadith Alehi salatu, ka thënë Alehi salatu, selam Lëkat u dhitu fillahi, ve ma ju dhe ahad Jam tërturu për Allahum, si kur që nuk është tërturu k Nuk u shtortur kërkush. Wa ma wa hu u xhiftu fillah wa ma yukhafu ahad. Dhe jam trishtu dhe më kanë kërcënuan, por hirrit Allahut, jam kon rrugt Allahut, sikur që nuk e kanë kërcënuar kërkan. Alehi salatu wassalam. Andaj është njohur njoharja, e njohur ngjarja e Abu Jahlit se si e ka torturu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe se si ka dhënë beturina të barçeve të të deveve mbi spinën e ndershme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe yjet prej ditëve ka dashur me shkelnë në çaf pejgamberi sallallahu alaihi wasallam por se Zoti onun xelaluhu e kam brojt. ka mbrojt. Ka thënë duke u fal, ka dashur me shkelnë në çaf dhe ta mbajte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe poki njeriu është i cili kur del pejgamberi sallallahu alaihi mes Mekës, kjo është propozuesi dha i cili jep mendimin që mësmirti është me vraket njëherë dhe më lirua. Por se Zoti onun xelaluhu ka caktuar diçka tjetër. Kto ishin periudha e ashpërsi së pengamberit së se sellem. Aqë shumë shkon ashpër kjo gjendje, deri se edhe Bubekri thotë, ja Rasullallah, mje pleje qëkaj në bisini. Burri i parë, burë shtetasi i parë, i pengamberit së se sellem. Khalifja i parë, i thotë, ja Rasullallah, atë qëkaj në bisini. Mundeni ta paramedoni skenë sa kamri. Mune shme me shiju pak për kësa ndjenje të dhimbjes, sa e Bubekri me dhonë, ja Rasullallah, shkoi unë. Dhe begozom i jap leje. Por se rrugës, rrugës Ebubekri e takon një njeri i cili e, kohenim, e Moska, respect, ka emrin Ibn Dughna. Dhe ai i thotë Ebubekrit, u shku. Thotë këtu këtu që ai nda ka mrin Mekë. Atje mos ka respekt çakur gjò. Ka thën çiftin tanë kanë dërr prej Mekës. Ka thën vallahi kë kanë prish. Vallahi kë kanë prish. Ara për para s'kan bog këtu. Por se haki dhe e vërteta i tërboj zdishin shka me bo zdishin a ta zdishin shka me bo u hupën, e humbën kontrolën andaj Allah u gjele gjelelu i përshkruun si të, të hutum bel aq i bu, thot Allah u qëtetën shka me bo me këta andaj i bënu duhune thavallaj ko kanë prish arabot e kanë djerë njerin, njerin se bu pekri radhi Allahuan dhe e kthej dhe tha unet mbroj tyje dhe e kthej dhe i tha unet mbroj tyje dhe e murë në mbrojtje Kënjeri Ebu Beker ësë sidikën Pastaj Për nga mërë sallallahu a.s. Nga tërtura e madhe Elshon mejkën Nga tërtura e madhe Elshon mejkën Në dërmën i qëtet A for mejkës Ajo është taifi Ku shpreson për nga mërë sallallahu a.s. Se ndoshta mos pëxenj dikan I cili ju fron mundësi Dhe ju fron komoditet dhejri, prididve, Dhe i risa një ditë për i ditëve Dhe dhe për nga mërë sallallahu a.s. N ubellihu kelimati rabbi ti qoj në vend fjallë dhe Zotit ten a ka dikush që mdihmon ti qoj në vend fjallë dhe Zotit ten si këti madhik për nga mberit sallallahu aleyhi sallam shkon për nga mberi aleyhi, aleyhi sallam në këtë qytet paeth ishtë në njitme, në gjitme me mekë në periferit dhe kur shkon atje ja si pritët e prejsin edhe më keshë i alëshojnë të shmendjurit njërës të shmendinës Met torturë pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem. I ofin kuraleca të ta hedhin kampin e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem dhe ja xhakosin kampin e pejgamberit ton sallallahu alaihi ve sellem dhe nuk gjejn për kraje atë shumërin dhimbja pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem. Para mendot, për i vjen i tan burzi del dhe shkon në një vend dhe ende atje shkon tortura duke duke u rrit dhe këtu zbriti meleku dhe i tha ja Muhammed, o Muhammed ka dërgu Allahu qëllit gjelalu inë shi të të si dush u tabbikun akshëvejn këto dikodrat i paloj me gjithë këto shakakto fa i la jo ndosh të adel piktër e në tarnën dikush i cili e besan Allahum të mbareke vë të ala kjo ishte mëshira pengamberit sallallahu aleyhi vë sellem dhe këtu të ndërruar gjëmatli dikon tri vite apo një vit para emigrimit Taping ambëresallam në Medinë Allahu xhellahu ala ndaron me një nderim shumë të madh. Pas këtë terrorturave, pas këtë recikleteve, pas këtë bojkotave, pas këtë ketë përdhosive, në emrin e tij, personitetin e tij, në fizikun e tij, alay salatu wassalam, Allahu xhellahu jalalu sikur e përgaditi këtë këtë shtypje që të shkon për nga mverë i sëllem dhe të avër të tonë kërrejt ata që ka dhonë Allahu i gjelluan e si lajmë ta shefë më sytët ti a.s. Andaj djetarë të kanë dhonë tri vite para emigrimit në Medine në disa mendimit të disa djetarëve një vit para emigrimit në Medine Zotë i onë gjellë gjelluhu e ndëronë Muhamedin s.a. me njarin e Israës dhe miëraqit Gjarja i së razit, raz ka thonë i blukethiri, është prej njarjeve të cilat, gjithmon histori figuron me ndryqmja. Dhe këtu janë sprovu një manë shumë njërëz. Dhe e li sa disa shë e kam pranu islamin, kam dalë bifeje. Ka thonë, krejt, krejt, këna besu, vesh që ti, që këtë periud, kë shku e kebo që to, jo. Andaj të ndëruar gjëmarlit tani, duhet një imunitet për të angu këtë njarje. Duhet një imunitet. Po e Se ka ndalë, ka thonim një Abasi Kure ka nderu Allah me Isra dhe Mirraj Irtet dhe ba'du men Eslem Kanë bërrit dhe disa që kanë kan bërënu Islami Se, ka thonë, krejt i besu, i ka ardhë Allah, i ka që Gjibrillin Po kërë pin mekë, në aksa, pin aksa Në shtacije, e atje që ka s'ka po, pa E posh këta, e posh këta, e posh këta Jo, kjo s'durohë Dhe ka ndoll për fejë, Zotin Arrujt. Adhe dë ndërrua gjëmarlik, para se me inë kënë një njërëje, oj njërëje më më dështore, por se duhet imunitet, rezervat mdojat imunitetit, që moç të lëkun dhe t'imani, pse val, nga se pengamberi së sellem, në të regon njërëje të botët jetër, të qiollit. Êshtë taku me Zotin e vetë gjelle gjelalu, ka folë me Allahun të bareke, vë të ala, adhe në këtë peri si kur po i thot për i thotë pingamberis e sellem krejt të refuzun për me të pranuhune krejt të bojkotun për me të pranuhune i vdicën të afërmit agja khadidja, bashordja i vdicën të shokë përtur baba, jam marit ekstumeral dhe kitë kjo ishte përgaditjë që Zotë i Gjellit Gjellar të -Gjell i thotë nuk je i refuzuar nuk je i refuzuar, por se je i shumë pranum të na por shë kështu Allah i ka liqët duhet me të refuzu krejt që me shkute zoti gjelle gjelle gjelalu andaj Allahu te bareke vë teala endëron për ingamberin sëllem me Isra dhe Miraj të nëruar gjëmatli Isra dhe me than eci natën Isra, Esra dhe me than me eci Natan andai Allahu جل وعلا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنوريه من اياتنا انه هو السميع البصير fazoti jallallahu ajeten e pare te sures al isra tha imadhes Allahu icili naten e borri nga masjidil haram na masjidil aqsa abdehu rubin vet cetja kallzoje ajetet e Zotit. Vërtejt Allahu Tebare të Kjovë Tëala dë gjëmë dhe shëfë. Kjo është Israja. Kalim natën dhe u thim natën. Ndësa Mi'rajë, Mi'rajë është shkallë. Mi'rajë është me hip dikun nalë, sullëm. është me shku dikun për pjetë. Andaj Mi'rajë nga aksaja është ngritë për nga mberi se sullëm në që jetë e Zotë i Gjelle Jelalu ka thënë Allahu të barëke në surën në nëgjëm nëzëllët në ukhra indë sidratil mund tëha ka thënë Allahu Gjelle Vala vërtejtë për nga më beri së salam e ka pa Gjibrilin në formën e vetë që që ka kryu? dyherë e ka pa njëherë e ka pa për zdyti masi i zbriti iqra dhe i zbriti surja mu dëthir kjo është hera e par hera e dyte është në sra e ka pa në formën e vetë en-sidratil muntaha, tepa e fundit, një pemë në që ne nëse na mungon ka të ta përmendim çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi alaihi salatu wasalam u udtu dhe u mor për udhtim më më vështor se ka ekzistuar në histori derisa Zoti جلل ولا ја mbledhi kët pejgambert në shenjë respekti aj imamata xematli. Këni mundi ta me para mendu? Pejgamberi i mësim Imam, krerëjt pejgambert asni muslimani tjetër, kët pejgamber. Namaz imal, i mall. Andaj Zoti i Gjallëvalë, elli thekët kët mesjelë me Aqsa, për për më për mërrnu këto këto porpjekje të fundit të zotat po bëhen për me treguse, a kësaja është e dikujt tjetër përveç muslimanëve. Me Zoti e kthehet në durt të muslimanëve. Porse kjo gjithmonë gjithmonë akon e muslimanëve. Andaj Allah u jetha min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa brein me këngjave naqsa. Sa këto janë bashk. Dhe ishte kibla e muslimanëve një kohë. Ishte kibla e muslimanëve. Andaj muslimanët duhet ta ndejnë vetën si vetën. Duhet ta ndejnë ajo çka është të vetja se është e të tyre. Të Andaj Zoti Lula, i uljela e nderoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me mequt udhtim të madh te ti alaihi salatu wassalam. Pastaj dietarët kanë përmend ndodhin e Isra's dhe miragjit dhe para se me pormen gjari se si ka ndodh duhet ta cek me një meselë disa djetarë një numër i voghej për e tëre por se është përhapa dhe në disa vende tona se israja dhe miragji nuk ka ndodh me trup por ka ndodh me shpirt shumica dërmuse shumica e shumicës të lemave me përjashtimit vogla Jan të mendimin se Israhel Miraghi ka ndodhur me trup dhe i zgjuht pe nga Mbedi Sallam. Jon xhub. Ka thanim nuk e dhiri, Allah mëshirof, sikur ndodhte me shpirt se kishin mohu. Sa edhe ata u thoin me shpirt, celi prineve s'u thon me shpirt. Pak me flet, një orë me flet, shkon në Amerik prap kthehesh. Shkon diku tjetër prap kthehesh. Dhe s'mohon kurgush. Hi fluturon kthehesh, kjo është normale, por se me trup e këto e kanë mohu ata. Këtë e kanë me hua, dhe thëtë më një këthiri, si shkonë mëgjize, si shkonë mrekuli dhe thiri e normalës, si kuraj të kishku me shpirtë, por se ka shku me, me trupë dhe me shpirtë. Dhe thëtë një këtiri, një këthiri, në të kishku me shpirtë, s'kish pasë nevoj me zbritë burakin, kafshën, me hipë, se me shpirtë kishë fluturu me, me shpirtë, andaj shpirtë i kur t'i den njeriut, a i fluturon, dhe s'ka nevoj me, me zbritë kaf se isra ane mirage ka ndod vetem me shpirt por se vërtet arsajo ka ndod me trup dhe duke qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i i zut dhe jo duke qenë në në gjum. Saiverges Isra dhe Mirage kanë transmetuar një numër i madh i sahabeve që ngjarje. Tregova kjo gjallë ka thënë, kthes, kthese historis. Për këto është bëu farz namazi. Për këto është bëu farz Shumë prej atyre gjërave të cilat Sot neve veqohemi me, me këto farze Andaj Israja dhe Miraji ka qenë Këthimi pengamberi së sellem për, për ngritin e tina dhe pushtetin e tina Neve do të amorë me transmitimin më dhvërtet Dhe jështë sa i Bukhari dhe sa i muslim Nga Enes ibn Malik Radhi Allahu anhu erda Thot e Enes ibn Malik Kal Malik ibn Sa'a Sa'a radiye shoku penga be disallam Malik ibn Saasaa radiyallahu an thop penga be disallam e kemi pyet na Rafe na njofto na lemro si ndodhi Israj dhe Miraxh dhe na tregoi penga be sallallahu alaihi wasallam thop penga be sallallahu an ka hadith beynama ana fi al-Hatim sot vetem do ta lexoj ngjallja se ngjallja eshte morde ngjallja eshte morde do t'mundona me lexu që mos lodhën ngjarje pa përmend, e, për e pastaj do ndale të ndalemi me mësimet e mulla Ibn Hajar al-Asqalani, ne shpjegimi i nisa i Bukhari ka nxjerr mbi 40 dobi të kësaj, mbi 40 porositi të kësaj ngjarje. Xhorja e madhe. No namazin e falmi sot pikë kësaj ngjarje. Namazin e falmi për kësaj ngjarje. Penga mëson me kapo xhenetin, e kapo xhennemin, ka, po ka, po ka fol me Zotin, ka pop penga mbart të mulla. Andaj do ta citoj ngjarjen dhe në ligeratët të ardhë me lejnë e Zoti Gjellewala dhe të përmenë një prej porosive dhe mësimeve të mdoja që ka i ka kënjarje e ndodhër të pengamberi së selam thot pengamberi së selam bejnë me enë fil hatim deri sa për cëndroja në hatim qëka është hatim ajo a i dhejthi dhe qabja i thonë higjru Ismail i thonë vendi i Ismailit ku kanë det Ismaili së selam thot deri sa ishta ati متجعا اشتريغ متجعا اشتريغ إذ أتالي آت فقد فقد داري سائش اشتريغ ما ايري دكش فقد ابن حجر الثقالاني هو جبريل آيوش جبريل ترسمتني متيرة او جبريل فقد داري ذا ما مشتريته فشق ما بين هذه الى هذه Dhe gabanën s'kam, me, me shenjë ka bë. Pik këtu deri këtu më ka çau. Shaka. M'ka çau. Komplet, realisht, me tru, fizikisht. Dhe thot transmetuesi, e çka është? Ka pyq sa hapën. E çka është prej këtu deri këtu? Ta prej tek kjo gropa e fytit deri tek para para organit. Pra prej tek kjo gropa e fytit deri tek pak Para organit gjenital Tha mëqajti Tha stakhra gjë kalbi Dhe manziri zemë në njasht Sahi Bukhari Sahi Muslim Po i porsëriti këto Që mos të lëkundet Mos të lëkundet Qa po thotë? Qa po thotë në këta? Qa pas kanë shkrujtë këta? Kjo është me i gjmanë e këtë musliman nga Kjo është me i gjmanë e këtë musliman nga Andaj të ndërruar gjëmatli Duhet të të besojnë fuqishën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 pasta jë mërë një tas në e min dhehebin me mluetën imanë një tas, një kohë të mbushur me iman thërim në hazelës kalani qishë është të mbushur me iman? Allahu a'lem, Allahu e dhe më smirti do më thanë sësi është të mbushur me iman por se ne dhe besojnë se është të mbushur me iman a ka mundësi gjërat abstrakte mund mishru, ka mundësi Adeta pëngamberi s.s.s. Surja Baqara edhe Surja Ali Imran vinë një ditë për i ditëve sikur mjegull dhe i bojnë hije ati cilë e ka lidzu këtë surë dhe ka punu me këtë surë Surja Baqara i ban hije Qështë i ban hije? Zotë i e di Allahu gjellu ala e di nëse si e ban këta Fë ghasële kalbi dhe ma lajti zemër për jasaj kofë E kala zemër Fët ibn Azzeles kalani Nëse ka pas pejgamberin Sami al-an, më zë ka pas ajë nevojë më al-an zemrë me iman, me ushtry iman. Po na na ja ka çao zemrën. Që t'ja laje, t'ja pastrojë. Sigur që edhe në vezhlinën e ti ju pastroi zemra pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe ju heq ajo çopa e zez që e deporton shejtani. Andaj thot: "Fa ghasala qalbi dha malaiti zemrën, thumma hushiya, thumma u'ida." Pas ai më vendosën prapë vendin e vetë, thumë u ide, pastaj më qepër e ka këthivën pesën e prejrë thumë uti të bidabëtim dunë lë bagali ve fokë lë himari pastaj më solën një kafsh e cila ka emrin el burak el burak thotë për nga mbëri së sellem ishte pak më ma madhe së gomari dhe më e vogël se mushka, dhe jemi thot, transmitus jeda u hatu e hu inde aksa tarafi thot, kjo kafsh e vendos kamën e vet në shpeci, ku i përfundon siri kanë thonë transmitus, ku i përfundon siri Muhammed e Selema, po Burakit dikuptime do kanë thonë Burakit, ku i përfundon kësaj kafshë, siri që atje e vendos kamën do kanë thonë, ku shepen kamberi Selema Por atëherës ka pasë kësi ndërteja sa me, me jahupë. Apo dërteja, jo, jo. Ka po larkë për nga mberi së sëllem. Apo edhe buraki, ka po larkë. Ka qenë me shpecit madhe. Tëtim në haqër e së kaleni. Kjo, kjo kafsh është me të cilën kanë uftu e për para për nga mberëtë. Ibrahim a.s. Kër ka qenë Palestini dhe Epatland, jalin Ismaili në, në mekë, Allahu zhjellu ala mekët burakin, ja mundcon të shpesh me shku shpej dhe më k Shpesh me shku shpet, diku ishtot, atë koha, atë koha, po na këtë kohë që shpipesojnë a shumë gjëra, për dhe orë kalon shtete, për dhe orë kontinente, apo si kur ata të ishtë lemru për sotë që ka për, për ndodhë, jam i bindur sa ta s'kishme në posë dyshime, ndërsa neve, si e të rajtojnë këtë një njërë, a dhe të ndërrua gjemali timor me këto si besim i fuqishëm se ka ndohë ashtu që si ka të regu për ingamberi sëselle pasaj thotë vë kene musra gjenë mulet gjemen kusha të, të regu vetë për ingamberi sëselle e, e kanë pjitë sa avu vetë për ingamberi sëme duke të reguhe thotë dhe ishte musra gjenë mulet gjemen thoshte ishte i regulum me ato regullimet qka i ka kapsha dhe ishte frenat ato, ato frenat me dhe cilët drejtohet kapsha Fëlemma aradhen nebisëm e njerë kebëhu E kur dështë i përëm së nëmë me, me hypë në bita Is të saab e alejhi Dëqish u revoltu zëngojke u, u revoltu dhe zëngojke Fë kalën e hu Gjibril E Gjibrili i tha Ebi Muhammedin të faalu hedha A Muhammedit për japan kështu Kanë komentu djetarët se Se e ka bëhë këta Kjo, kjo kafsh Kanë thënë duzabre djetarëve Nga se ka qenë zaman e largët prej Teisa i fundi çka ka bajt. Periudha e e largë dhe ka qenë domthon e e harruar periudha e veprës së saj. Prandaj thot Xhibrili tha me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam fa ma raqibuka ahad akramu alallahi min i tha Xhibrili vallahi s't ka hip ti dikush mbi mbi ti më ndarshëm te Allah se ç'ki njëri tash ka qenë hip. Fërfadda araka dhe umbulun gjerës kafshat Prej, shëtësimi, shkajta Gjibrili Ska njeri matë njëshet ka hipë tije Andaj, si ka më nësitim me, më rëvotu kundër pengamberit Fërra kipët, fërra kipëtu hu dhe hipan bi këtë kafsh Hatta e tejtu bejt el-maqdis dheri se arritan në bejt el-maqdis në gjamin aqsa farabattuhu bil halaqati allati yarbutu biha al anbiya dhe lidh kafshun ku e kan lidh kët pejgamber e lidh kafshun ku e kan lidh kreth pejgamber thumma dakhaltu al masjid fasallaytu fihi rak'atayn thumma kharajtu pastajina an xhami ifala dyraqate dhe pastaj pastaj dola kto esh nitetal i polemizu mesin e dietarve Kjo nuk nënë kuptonë se pengamberin se selëm nuk e ka të regu, por se historia është varsisht nga rujtja e, e, e rujtësit, nga hivzi i hafizit. Andaj këtu është një, një mos pajtim mes, mesin e ulemave, a është falë pengamberin se selëm, fillim me pengamber, a pas i ka zbrit pëj qilët. Disa djetarë kanë thonë, kjo a ditë dëshmonë se është falë një herë me pengamber, pas taj ka hivë pëj qilët. Por se është një kundë, Këndë vështrim tjetër, se pasi ka zbrit, është falë. Dhe kjo është mendimi më këthirit, dhe këndej anon shpirti dhe argumentet. Pse valë, thotë i më këthirit, për nga mberisem kur hipi në qil, i tha Gjibrit, ku shoki, ku shoki, ku shoki, Gjibrit dhe ki, kjo është Ademi, kjo Jusufi, kjo Idrisi, kjo Musa, kjo Isi, kjo Jahja. Thotë i më këthirit, Allah më shërofë, në lbidaje dhe njëhaj, në historiku në matë matë të ti, fakt sikur ai takish fal fillimisht namazin do ti kishte njohur pasaj pejgamber. Po forma që ai e pyet te Xhibrilin argumenton se ai nuk i ka njohur. Pastaj kanë zbrit tij te pejgambert dhe janë falë pejgamberin Sallallahu alaihi wasallam, porse në numrin e madh të dietarëve thonë jo, ai u shfal një herë me gjithë pejgambert, pastaj ka hip në në çelë. Sidoqoftë, domon kjo është polemik mes e na dietarëve të muslimanëve. Në këtë Periud Pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka pasu shumë për xherave. Duke shku dukë ard, ka pasu shumë. Në qjellën e parë ka pasu shumë. Pastaj kur ka hip përpjet, ças ka pasu Pejgamberi. Pastaj kur ka hip në alt, ças ka pasu, ka pasu po, xheretin, ka pasu po, xharin. Pastaj ka pasu po, lum të madh, ujë të madh. Pastaj ka fol me Zotin xhel xhelol. Por kjo thim më shumë i gjon. Andaj Zoti na ndihmoj me mbledh. Se shumë i gjon. Pra vetëm rrugës Shka s'ka po për ingamberi sesele Ja ka shfa që Allah u gjellohala Ata ka përli, që ka mu shpërbli Qa kan me mor Ata që kan mu dënu Qa kan mu dënu Ek shtu më rar Andaj Në periudën Se për pe nësë nëmderi Sa ishte duke shku në Këtë gjami Transmeton imam Maliku Se për ingamberi sesele E ka po një gjin E ka po një Një gjin Të quajtur i frit Loj mëj ashpër dhe arrogant i gjinë Lohi më jash për i shejtanve Dhe për nga mberisem e pyjt Gjibrilin Këj Edhe a i kishtë ndorë në ti zjarëme Gata Pra nga se gjinët Janë të kryuar nga zjarët dhe Provokojnë të njerëzit zjarëmi Në zetë provokim I tha Gjibrili Alehi Salatu Ves Selam I tha atimsoj do fjalë O Muhammed Edhe kështë ka mëntimet për e kërë Papa, po, bela gjithsesi, dhe jam se di sa fjalë. Skemi mundësi mund dal me këto. Doa është doa e njohur e Lusim Allahun me ftyrën e tij të ndarshme dhe me fjalët e tij të plota që Zoti të largoj nga şeytanat dhe djajtë këtu në radhë. Këta janë doa të mbroja e muslimanit i gjeni atë. Kto i papai nga merri sallam. Ki çka kemi më treguesi ka pa dietar ka thon pse jam mucoj Allahu xhallu ala. Pse jam mucoj? Fati Muhaxhelas Qalani. Cili i tregon ma ma bin që më gjërat ajë që ka i ka po mesi, ajë cili është lemru për shenu ka shku një shok, ka shku një mikë dykon, dhe vjen të kalzon e posh këta, e posh këta dhe pasaj që të laj, me qështi ka kalzua ajë të ja kalzot diku tjetër cili i të rgonë më mirë ajë veç ka i ka po ati që i kinipi ati thanë djetarët allahu ja kalzoj ketë që këtash për të lemroje të këtë bindjes, i ka po Andaj pesh pejgamberi sa ntheqe sikur të shihni çfarë ka kumponone sikur ta shihni çfarë ka kumponone kishim me kajt kishim me qesh sikur të shihni çfarë ka kumponone sikishim me dal natën andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i u shtu bindja me këto edhe e para asha ishte e pa kët shejtan te cili pejgamberi sallallahu alajhi wasallam emsaj duahon se si të mbrohet nga ky nga ky nga kjo krijesë e Zotit xhellal E Pasa, mbejli, sesillem, ja dhe në ja fillim e sheh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja kallzoi Xhibrilin dëxhallin ja kallzoi dëxhallin me këto format të veta dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më shumë ditë e përshkruyti ajo është kështu ajo është kështu ajo është kështu pse se e pa e pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ja kallzoi prekresat Zoti ka e Zotit xhallaluhu të shumtë pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dërgumëtimin e be hakiut se e ka pa një plak një plak të zbukuruar dhe ka pyet Xhibrilin rashum zbukurume dhe bëhem s'mosh kthy, jibli ka thon kthaju, leje. Ai prapë u shkthy, ai prapë e ka thirr, po prapë u shkthyje, jibli ka thon leje. Derisa i ka thon, o jibril, ku shosh kjo? Shumë zbukurume. Shumë zbukurume. Ka thon kjo është ajo e, e cila e ka mallkuar Allahu jalla jelaluhu për dunjas. Kjo është ajo e cila e ka mallkuar Allahu jalla wala për dunjas. Disa dietar këta e kanë trajtuar si pjesë e historisë së pejgamberit s.a.s.l. Pastaj pejgamberi s.a.s.l. kur Ishte duke shkuar rrugës, në këtë e pa një një varr i cili vinte era e mirë, shumë e ëma mirë. I tha u Jibril, "Kë era e mirë?" "Faqë kjo, kjo kjo është varri i asaj e cila e krahte vajzën e Firaunit, të cilën e kishte vendosur në hekur të shkrir Firauni dhe kishte djeg bashkë me fëmijët e vet." Për tërturës të madhe Allahu Gjellale ka shpërblim me erë të mire dhe varë të mjarë. Andaj Për Nga Mbiri S.S. e ka të regu e edhe këta. Për jasot që e ka po Për Nga Mbiri S.S. është edhe shpërblimi i dëshmorve dhe shehida me rrubë të Allahu Gjellale Gjellale. E ka të regu Gjibril Alehi Salatu, o e selam, se si ata mbjellin dhe korrin për një dit. Mbjell, kor, mbjell, kor, dhe shep shumë prej, prej sendeve. I tha Për Nga Mbiri S. Për atë të zëtë vdesin rukët Allahu u gjenit gjelalu Atyra Allahu të bareke vëtë Andaj Allahu u gjenu ala I citoj si njerë të zilët nuk vdesin Pse nga se kanë sakrifiku shumë për Allahu të bareke Vëtë e ala Preja sa i shka e pa pengamberi së sellem në, në këtë u thtim drejt Aksas ishtë edhe ajo se Pengamberi së sellem I pa disa njerës të cilët U goditëshin me gurë në kokë Tamamë U kthei ke kryja pasi ishte çakrej, prap u kthei ke kryja ty çjakande prap u goditshin. Ditha u djubin, ku janë këta? Tha janë këta të cilët zbohen ndëhat namaz. Këta të cilët ata s'vet nuk bëhen ndëhat namaz. Andaj njeriu, kur më pas kujdesën namazën e tina, që mësti flutiron koka, derisa tha pejgamberi sa hadith sai buhari, tha kujdes me shikim mbet kurin në namaz, mos i çoni përpjet. Pse? Se Muhamet Allahu më amar shikimet. Kitë kjo ki udhëtim ishte përgaditje për mu bo farz namazi A da dhe nëndërrua gjë më të li Namazi duhet një respekt shumë veçan Për para Allah u të vareke U të alën, nga se ka dënime të ashpra Preja sojtë që ka e po për nga mberi se zellem në këtë udhëtim Ishte edhe nisa njerët të cilet Hanin pem Të ndyta Dhe hanin gjëra Të cilet nuk ishin të kanqme Dhe vepronin sykur ka ofshët I pyjti Për nga mbesë rëmë gj Nuk I qojnë sadakat Lëmoshat e pasurive të të tërë në vend Pra nuk i pasruin pasurit e veta Pra kuptimin Nuk ja dik ki metin pasurijes pse, po, pse po punon Pse po mbler Pse po të bon Aja ka një qëllim A du të mu pasruja pasuri Mu dhonë zëqatja sa i pasurije Me ndjefu karaja Qedet Edhe, edhe ajo është njeri Dhe Allahu subhanahu wa taala ka nderoa me, me një lloj privilegji të njerëzies dhe ti duhesh me bashkuru me ta. Prandaj ja tregoi pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem edhe këtë që në Allahu xhelle xhelle xelali. Pastaj pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem duke shkuar rrugës, ju tregua edhe një prej atyre rebelave të rrugës ku kush kalojte e plaçkitni. E ja merrni pasurinë dhe i tha Xhibrili, "Kush janë këta?" Tha, "Këta janë qutatu't tariq." të rravela të rrugës, të rravelat e rrugës, të cilat e maltrejton njerëzit në në rrugë, sikur që i kishin maltredujse ata prej prej pejgamberit. Pastaj Allahu xhël xhëlali u rrugës i tregoi edhe shumë për gjarrave të tjera, për ato që ishin se ja tregoi pejgamberit s.a.s.l. disa njerëz të cilët ishin të varur me hekur të lakuar me varse të zjarrit dhe të hekur dhe ishën dëvarta për buzat të të tëra kështu dëvart sikur që, që e varë këmishën ata ishën dëvart për, për gojat të tëra dhe i tha ja Gjibril mën ha ula ku shën këta kale ha ula khutaba u min umetik këta janë khatibat pre umetit tanë je mëruna në nëse bilbirri wa janë saunë enfuse hum wa hum jetluna lë kitab afela ja akilun Tha, këta janë ata të cilët I thoi njerës dhe bani mirë A vetë zbojnë Tha, e ledzojnë librën Janë shkollum Tha, as kanë mend Zotin Aruit Zotin Aruit mu kanë prej atërre më Me mësu e mësme punu Mi më thoi njerës dhe bani mirë e vetë mësme ba Allah unë a ba prej atërrit të cilët Nuk në takon asni dënin për këtëre Por shtepen nga meri se mi ju prezentu kjo Për qëpar arshije Që të ketë bingjet ma dhe për këta Q njerëzve në ditën kur dhe të rinjallën për para Allahu të bareke vëtë ala pasepin nga Meri së sellem ju të reguhe një vrim e vogël por për peqës e vrime dilëte një një bik i madhë një një kafsh e madhë dhe gjithmon kur dilëte u mundon të mukësi prabë kur dilëte nja u mundon të mukësi të ajo vrim ajo vrime e vogël dërsa dilëte bik i madhë dem i madhë dhe kur dilë të mundat dhe më këthi i tha ja Gjibril që kjo që për mundat më këthi kush ashtë tha hadër rëgjul jetë e kellemu bi kelimetin adhimetin thumë me jende mu alejha fe ju rridu enjeruddeha wa lajestatia subhanallah, që farë shëmbullimi marë tha kjo është një person i cili e fletë një fjallë të madhe të keqe pasa i vje pishman i vjen bje, ketë përsa i ka thonë mundohet me e këthijesën e këthen Allah unë arrujt Allah unë arrujt gjuhet tona që mos të banë se vetë ki pa po njëri ju dë një ardhët mjeri onë e mështë të kështë atonë kur këtë fjallë nga se nuk regulohet pasaj let andaj të i rujnë gjuhet gjuhet e tona dhe preja sa është ka i kishtë të regu Zotë i Ongele Gjelalu ishte edhe vari i Musaj ale i salatu selam i cili ishte duke u fal në, në varim e tina Në Pejgamberi s.a.s.allam pasaj ju mundsua që, që të takohet me pejgamberët në mendimin e atë të, të cilot tonë s'është takuar në Aksa, do sa në mendimin e atë të cilot thonë se është akoma vonë do të do të takojë me pejgamberit në zbritjen prej pritjes. Pas Pejgamberi s.a.s.allam ka rrugtuar edhe më shumë dhe Zoti i Angel Xhelalu i ka mundsuar me hip në qiell, por se për shkak kohës, të kushtimit të kohës do ta shtrim Hipjën në qilë dhe në gjithin në qilë për lëziratën e ardhme, por se të ndërruar gjë më të li, Israja në Miqraji është një gjarje madhe muslimanve, është një historik të cilin musliman në gudzojnë me harue, ati është namazën jonë, ati janë pengamberët, takimet dhe pengamberët, Zotë i Ongele Gjelalu kanë ndërru shumë Muhamedin sallallahu alaihi sallam me këtë një gjarje të madhe, e lusmi Allahum të barek jove të ala, çallahu o jalla jalalu taqon me muhamedit sallallahu alaihi wasallam na shton dashuri për muhamedit sallallahu alaihi wasallam elusin zoti don jalla jalalu çallahu te barakehu te ala amson moslutaqua me gjith peigamberat me gjith shokte peigamberve amson allah te barakehu te ala me çem musliman te devotsham nje rastamir amson allah te barakehu te ala te ndriçojmend jetona me kuran te ndriçojmend jetona me hadithun e muhamedit sallallahu alaihi wasallam elusin allah jalla jalalu çallahu te barakehu te ala na ban që lutet Allahu ta ban qabul, aman prayer Allahu جل جلاله dhe thoin ata çka e pla, e thoin ata çka urdhoi për të mirë dhe zbatojnë veprat e tjera, elucim Allahu جل وعلا, që Allahu muslimanit ku dhe çan Allahu t'i ndihmon, fuqarat Allahu t'i pasuron, pasunink Allahu t'i bante jimet, të burgosë musliman vot Allahu t'i leron, Allahu te baraka wa t'atayb të gjithë në përfundim të mirë, aqulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu, innehu huwal gafurur rahim, alhamdulillahirabbil alamin